Jó reggelt, jó napot, jó estét, annak függvényében, hogy ki mikor nézi meg a Trunkos Andrással való beszélgetést, és sok beszédnek, sok az alja, szerette -e volna megfesteni, azért hívtalak el. Kicsit absztrakt lesz. Londonban vagyunk. Tegnapi koncert, mármint a felvételhez képest, tehát oda már nem fogunk elmenni. Kendrick Lamar. mond neked valamit? Nem. Oké, okay, rendben van. Holnap. Ugye ma van tizedike szerint, holnap 11 Level 42. Az mond. Basszus gitáros csoda. Ott lennél? Ha ott, ha ott lennék. Ma már nagyon nyűgös vagyok. Nagyon nyűgös. jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy jó néhány fiatal zenekarra elmegyek, de már nem megyek el mindenre, mert annyira átalakult ez a világ, hogy, hogy, hogy nincsenek már csodák. A csodák mindig vannak. De milyen fiatal zenekarokra mentél az elmúlt időben? Nem jó. Újra kezdem ezt a mondatot. A fiatal zenennál azt jelenti, hogy olyan 10-15 évesekre mondok egy példát, nagyon szeretem a Rage Against the Machine nevezetű bandát. De voltál? Igen. De nagyon Mikor? Szeretem. Hú, régebben, de arra elmentem. Sőt, a magyarországi Tribute bandájára is elmegyek, aki a, eredetileg a elnézést, srácok, nem tudom most pontosan a neveteket, de nagyon jó zenekar, magyarul is énekelnek, angolul is, és egyébként ők a Rage Against the a tribut bandája, majd kikeresem. Jó, de én most a jelenben vagyok. Tize de fogalmam -e nincs. 14. november, London, O2-es Arena, Evanescent Within Temptation. Ezt tudom, ezt tudom. Erre sem mennék el, őszintén, Nem, nem érdekel. Fogalmam nincs, hogy jó lejtelme, november 15 Őt nem tudom. End ups. Azt tudom, arra sem menni. Az milyen? Az mi? Nem tudom. Nem tudom. Megmondom, miért. De a... ezt... mégis tudod, hogy miért. De mi... nem mondom, hogy miért. Ugyanis amikor leülök, most már nekünk nagyon fiatalokkal, 18-20 évesekkel beszélgetni, mert alkalmanként megjelennek nálam, hogy lennék-e segítség és menedzser, akkor... Egyrészt az mindig a mondatom hozzá, hogy fiúk, jó, mostantól egy évig utaztok mikrobuszba, és ha még mindig együtt vagytok, akkor beszélgessünk a zenéről. Másrészt ők mondják ezeket a kétségbejtő történeteket, és akkor mondják, és ezeket ők úgy mondják, mint hagynak ideje, mi a Hallista, Beatles, a Robinson. De milyen kétségbejtő történeteket? Hát, hogy vannak ilyen zenekarok. Hát gondolj bele. Amikor Londonba ücsörögtem egy stúdióba, akkor ké, ö, olyan stúdióba, ahol hangfelvételt akartunk csinálni, ö, akkor egy kétségbeejtő két kérdés volt. Az egyik, hogy amit én gondolok, azt milyen kábítószerre gondoltam. Hát én nem is tudtam, hogy ez, ja, hogyha, mert ha hip-hop, akkor ilyenre, ha ott, olyan, pont. A másik történet pedig az volt, hogy, hogy nekem ott lett ez a korosztályos stúdió tulajdonos, szimpatikus és odafigyelős, amikor úgy oldalra néztem a, kerő, a keverőpulthoz, és láttam, hogy a ledzepeli jön le a lépcsőnő, meg ott áll és beszélget. Hát nekünk már ez maradt. Tehát én nem tudom ezeket az. Egyszer ez pedig nem voltál. Nem, soha életemben nem sikerült, pedig nálam a number van zenekar. Azon nem csodálkozom. Mert, mert hát a, szerintem a világ legjobb robbanója. Szerintem van, is az egyik legjobb. Az De voltak közelében? Nem. Nem. Nekem a személyes, tehát itt sokan mesélnek már mindenféléket mindenféléről. Nekem az a szerencsés helyzetem volt itt az Omebagával kapcsolatban, hogy rajtuk keresztül összejöttem a Jura Heep-el, ez már egy 80-es évek második Nem, már, már most, tehát a, már inkább a rendszerváltás után, és őket is, Creedence, el, Creed és őket is tudtam kvázi szervezni, és tudtam velük beszélgetni egy micbox-al, vagy tudtam beszélgetni Nazareth, és hát még ott is úgy voltam vele, hogy az Időben, hogy nem tudtam eldönteni, hogy most autogramot kérjek, vagy mondjam, hogy most kell menni a színpadra, pont. A, a, a Led Zeppelin meg a... a, a, a nagyok kimaradtak. Ültem Víme-domba, a karitkába, ahol lehetett dohányozni, és néztem ott valamit, és akkor ahogy ültem, egyszer csak valaki megveregette a vállamat, megfordultam, és a két Richard volt, meg a rombúd. Annyit kérdeztek tőlem, hogy nem tudom, hogy hol van a Gerolitis, de én levegőt csak kaptam. Tehát nem csodálom. A nagypofájú trunkos úgy ült, egy dolog jutott eszembe, hogy ezt a haverok miért nem látják. Tehát... A szó, szoros értelmében, amikor fiatal voltam, ez később az emberből sajnos kikopik, de ha nem, akkor száfoly meg. <gül> voltál rajongó? Olyan rajongó nem. De a, a ugye dolgoztam 40 évet, és általában én a Járosan a Mekivel utaztam, és én az utolsó pillanatig úgy néztem rá, mint egy nagy rockstárra. Tehát hiába voltunk kvázi barátok, egy utcába lakunk, soha nem... olyan volt idősebb, 5 ki Nem, egy 8-9-zel, de nem ezért. Fiatalikány. Hát hogyha elvettem. mondjuk értem, 14 éves koromban Kiskó Alason rám köszön, vagy kezet fogunk, én nem mostok kezet egy darabig. Hát, mert hát ő egy nagy sztár volt, nem voltam a majd a rajongó. De na, hát ne viccelj azért, szóval ez egy ilyen dolgok. Azzal együtt, nem mondanám, hogy ez egy életúti mert nem annak készül, de azzal együtt, hogy te egy ilyen elektronikus népzenét játszottál, tehát számodra Abszolv. ez az egész... Ez... ez egy vicc volt. Tehát mondom még egyszer, az, amit csináltam. Akkor amikor elektronikus népzenét játszottál... Akkor lindanéven. Igen, de akkor is volt valamiféle közöd ehhez a zenéhez, vagy semmi? Semmi. Mármint, hogy hallgattad. É, hallgattam a Led zeppelin vagy az Emerson Léken-Palmert, Emerson Léken Palmer meg volt? Hát mi imádtam, hát ne viccelj már. Nem, tehát a fénykorban levő emerson nem láttam, de most már, már meghalt Csóra Emerson, de ezt az Emerson... Hát csak, a, csak az ízáltal, meghalt a Lék is. Most már igen, ő is. Ezt láttam. Én nagyon szerettem. tehát Hát, ne viccelj, number one. Tehát amikor 68-ba lementem a Memrock partra, még fiatal emberként, még talán nagykorú sem voltam, lementem, mert hogy ki volt ír, hogy a sakmat játszik. Hát, mondom, ezt már megnézem, mi az a sakmat, mindenféle. Jó, lementél, akkor csak úgy lementél tehát azt Igen, hát te tudod, hát mentünk, mentünk valova. E-klubban nem engedtek be, mert tagság is. A Bemrak parton ott a mini, a kék csillag, és a sakmat játszik. Lementünk, és akkor Radics Béla is a sakmat, és Krímet, és Jimi játszottak. Imádtam. Hát Egyébként az... a cepelin ha választani kéne, akkor választaná, vagy az egész? E, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az egész, de nyilvánvaló, hogy az az első négy-öt lemezük az... És személy? A személyben? Mindenképpen a Jimmy Page, tehát a gitáros, az, aki... aki de nekem mindenki. Tehát a, a, a Robert Plant, is ő itt a szövegeket, zseniális a John a Jimmy Jones. Page mondjuk, abban az élettel, vagy a Keith Richard, ahogy él, abban az élettel, abban, hogyan lehetett életben maradni? amikor a két Richard könyvet olvastam és, és írja, hogy Londonba költöztek és együtt laktak úgy együtt egy lakásban, ahol olyan kosz volt és, és úgy leírta, hogy hogy éltek mondom, hogy két hét alatt kiléptem volna a Rolling Stones-ból, én ezt nem bírtam volna, ez egy más világ de én az önpú... jó, én nem erre gondoltam de akkor neked van szegezve te egy önpusztító életet éltél már, ami a szerhasználatot, vagy az alkoholt illeti... Nem, soha. Soha? Soha. Soha. Ö, tehát most bátran, mert ez divatos, és mondanám azt, hogy igen, nem... És a környezetedben. Mondok, meséllek egy történetet. Kolinda együttes, és a Kolinda együttessel mi jártuk Európát, <coughs> viszonylag sikeresek voltunk azon a szinten, tehát az, az ilyen kultúr, az, az európai kultúrházak tele voltak, hát a Párizsi olimpián is játszottak Olympia, vagy a Kolinda, és no és akkor általában úgy, úgy játszottunk, hogy megérkeztünk mondjuk Párizsba, lejátszottuk a koncertet, és ott valami ismerős havernél laktunk. És beültünk a kocsibe és úgy elindultunk. És úgy mentünk, mentünk már kifelé Párizsból, olyan messze, mint mondjuk ide érd, és akkor megérkeztünk egy ilyen nagy kastélyba, páncélok, minden. Fú, mondom én, fú, még itt akkor múzeumot is kell látogatni, hát ez szörny... Nem. Kiderült, hogy az a tulajdonos vitmunk bennünket haza. És akkor ott egy ilyen külön, hát egy ilyen toronyszerűbe laktunk, és akkor ott este leültünk, és akkor jött az első mariguánás cigarette, úgy adták körbe. Én is, haverom is Molnár felé, adták körbe, körbe, körbe. Emlékszem rám, Molnár Feriharra jegyezte meg a ötödik körnén, hogy vasárnapi vasárnapit ötöt káposztától, és sokkal jobban elkábbulok, mint ettől. Azóta életem első találkozása így, a, a, semmilyen hatással nem volt rám, azóta sem. De olyan tag, tehát olyan együttes, amelynek az egyik tagja élt ezzel, és te vele ezzel olyan volt olyan arra gondol, Vol, volt, most is van, volt, de nem mondom meg. Nem azt akartam kérdezni. Volt, van, van, nem. aki rendszeres használó. Én nem, nem blik címlapra dolgozom, hanem azt akartam kérdezni. De várjál, hogy... bocsás, János, de hogy mi itt beszélgetünk ketten, és ezt véletlen, abból blik címlap lesz, mondok egy példát. Boros Lajossal beszélgettem az ők is akármilyen, és én mondtam őszintén, ki gondolta volna, hogy azt is átnézik. Láttam, láttam az arra való hivatkozást, de én a, a, az én kérdésem az, az hogy bárkire rászóltál-e amiatt, hogy a szerhasználat miatt nem tud úgy zenélni koncerttel. Nem, nem. Ez a művés sajátja, nem, nem, nem. Mondom, most is van, aki. aki És használ. volt olyan, nem kell megint név, ha nem akarod, aki olyan önpusztító életet élt, hogy tudtad, hogy ennek ára lesz adott esetben zárós határidőn belül, de nem gondoltad, hogy neked ezzel dolgodon. Kvázi volt, akár a Radics Béla, akivel még az utóbbi, utolsó időben még volt, amikor én basszusgitároztam, Csepelen, de nem volt az én dolgom. Én, én, én, <coughs> szintén, én nem igazán kedvelem az alkoholistákat nem szeretem... Fő, hát most az alkoholistákról beszélek, tehát nem arról, hogy, hogy néha iszogatnak. Nem kedvelem, dolgozni se jó velük, de nem nagyon szólok bele az életbe, sokkal inkább kerülöm őket, mert, mert, mert nem lehet. Visszavegyünk még Londonba, de közben mondtad, hogy amikor megkeresnek téged fiatal zenekarok, megkeresnek téged fiatal zenekarok akkor azt mondják, hogy Andris bácsi, vagy mit mondanak neked, mit szeretnénk? A, a következő helyzet. Ma már ahogy szoktam volt mondani, mikros is lehet csinálni nagylemezt. tehát ez már nem egy nagy történet, hogy nagylemezt csinálni, mert otthon számítógépen is megcsinálják ezeket a dolgokat, majd hozzák az anyagot, megmutatják, és ők szeretnének befutni. Általában de te vagy záloga? az záloga? Ők azt gondolják, de. hogy majd akkor én ebben segítek, és akkor én biztos tudom a nagy titkot. Nem tudom a nagy titkot, de mindig az első kérdésem az az énekes felé, hogy nekem mondd el, hogy te miért vagy a színpadon. Ha most azt mondod nekem, hogy nagyon sok pénzt akarok keresni és csajozni, én azt is elfogadom, csak mondd el, hogy miért vagy ott. Mert a, az alaptörténet, és itt van egy nagyon éles vonal, és szexpistolsza tudok hivatkozni, hogy Rock and ez a bizonyos műfaj, amit mi könnyőzenének hívjunk most, mert a beat, rock és mindenféle együtt, ez egy darabig tényleg egyfajta önkifejezés volt, közép-kelet-európában kimondottan erősen ö, szociális színezettel, és azért van igaz a szexpistolsznak, mert egy idő után pedig ez egy üzlet vált. Na most ezek a srácok, lányok már úgy állnak hozzá, hogy ez egy üzlet. Tehát fehéren-feketén pénzt akarnak keresni, híresek akarnak lenni, és úgy gondolják, hogy ehhez megkeresnek de ez azt jelenti, hogy te valamilyen módon benne vagy egy virtuális telefonkönyvben, a szónak abban az értelmében, hogy majd a trunkos segít. E, jó ez a kifejezés is, meg hát viszonylag sokan ismernek ebből a műfajból, és akkor mondok egy példát. Jó. Van olyan, hogy Iván és a parazó van a zenekar. A Dobos édesapja mindkettőnk által ismert Lantos Bandinak Igen. jó barátja, az én is benne van. És ő keresett meg, hogy menjek már le, nézzem... Simo, Simo Igen, így van. Hogy menjek már le, nézzem már meg ezt a zenekart, nem most volt. Lementem, megnéztem, beszélgettünk, még Omegát is játszottak, és, és pont. Semmi extrát nem tudok hozzátenni, de van egy olyan zenekar is, hogy Anna a the Barbies. Szintén Pásztor Anna. Van. Tessék? Anna. Persze. Őt nagyon kedvelem, azért mondom, hogy Anne de Barbies. És akkor lementem, talán Morrison 2-nek hívták a klubot, nem most, jó pár évvel ezelőtt, és akkor valaki szólt, hogy menj, lenéz meg. És akkor lementem, megnéztem, és nekem nagyon tetszett. Voltunk vagy hatan, vagy nyolcan, ott a kis klubhelyiségben, de nagyon tetszett, és akkor beszélgettem velük, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor működjünk együtt. Te mondtad? Én, Én. mert nekem ez tetszik. És emlékszem, az Anna először még úgy bizalmatlan volt, mert nyilvánvaló, hogy egy, egy értelmiségi alternatív zenész, az mindenképpen bizalmatlan azokkal, akik már <höhö> ott vannak. Mindegy, szóval így érzult Én... a történet, aztán ez lett belőle, ami lett. Mit csinálta? És elmondom. Például azt mondtam, hogy nektek sokat kell játszani. Az összes vidéki és egyéb klubot végig kell játszani, igen, de nekik nincs pénzük játszani. És akkor adtam mikrobuszt, hozzá sofőrt, hozzá mindent, és akkor segítségként elindult ez a történet, alkalmanként, anyagilag is segítettem, hogy ez működjön, és, és akkor felállt a dolog, és akkor a következő metódussal. Mondom, Anna, ez úgy működik körülbelül, hogy a klubfőnökök egymásnak telefonálnak, hogy meghívjam, ne hívjam, nálatok hányan voltak. Na most, ha te ezt így elkezded, akkor el, elindulnak a telefonok, és akkor egy idő után lesznek százan, százötvenen, kétszázan, kétszázötvenen, és így, és így, majd lépünk egyet. És akkor léptünk egyet, és a szima, akkor még úgy mm hívták -hmm. Csarnokba, akkor csináljuk most egy nagyobb bulit, már ezer fölötti embernek. És akkor ott némi -nemi anyagi támogatással megcsináltuk azt a nagybulit, és akkor már úgy jöttek a telefonok, mert ez így működik, hogy hű, már ott már 2000 voltak, és így, és így, és mivel az annáik rendkívül tehetségesek, ezért nagyon, és nagyon tetszik, amit csinálnak, ezért amikor, hát ugye úgy tudott, most már akkor köztudott, hogy én kártyázom, és kártya közben, egyszer csak szól a telefon, és akkor az Anna mondta, hogy na ezt hallgassd meg, és akkor úgy fogtam a filmben a telefont, és akkor közben és akkor jött a dal, hogy kezdjetek el élni. Hogy... Ugyanis végig azt mondtam, hogy egy slágerre szükségetek van, ahogy a Omegának a gyöngyhajú lánya, hogy a Bikinek az agyhelyett magad mellett, nektek is kell egy. És akkor ezt úgy elénekelgette, és úgy kártya közben mondtam, hogy jó, nem volt, nem rajongtam, Jó. Hát ez lett belőle, Végurva hogy. Kurva van szó. Ez lett belőle, hogy, hogy és akkor. És akkor akkor mondtam azt nekik, és szintén egy ilyen. Kluffellépésnél, Simivel, nagyon kedvelt a gitárost, annának a testvérét, a Simit, aki nagyon jó zeneszerző, jól énekel. És akkor kérdezem, na, mondom. És akkor fölálltak a színpadra, és elkezdtek játszani. Majd a Simi énekelt néhány dal. És akkor koncert után megbeszélgetük őt, te Simi kitűnő hangod van. Oda néz. Tehát ezt a közönségnek, énekelt, mert egy kicsit úgy maga elé énekelt, mint a szégyenlős, kvázi. Szóval nagyon jól összejött a történet, és akkor mondtam, hogy tudjátok mi ebben az egészben az izgalmas? Hogy amikor már játszottok két-három-négy ezer embernek, akkor nem fogjátok érteni, hogy hát eddig is ezt játszottuk, most mitől van két-három-négy ezer ember, és hogy mitől más, és emlékszem rá, azt hiszem, Barban, akikben a trekbe játszottak, és ott már nagyon sokan több ezer voltak, és akkor mondtam, a Simi, tényleg igazad volt. Nézd meg milyen sokan vannak is. Te egy nagyon fura pari vagy, mert ugye itt olyan vagy, mint hogy a kenyérre lehetne lehetnek enni téged, de ugyanakkor van neked érdes oldalad is. Á, nem vagy minden szempontból egy barátságos fiú. A kapcsolati hálód, az hogy maradt meg egyfelől, máspedig hogy tudod update maradni a szónak abban az értelmében, hát amit most elmondtam. Attól függ, melyik kapcsolatra gondolsz. Erről, amiről, tehát a a ahogy, ahogy, ahogy segíted őket, ahogy adott esetben pénzt szerzel nekik, ahogy adott esetben a klubokkal beszélsz. Én mondom neked, hogy ebben alapvetőleg három dolog játszott. Az egyik dolog, hogy azért a bikinin keresztül egy csomó híres lett, mit tudom, agyhelyet er megvad mellett, és a többiek. Tehát tehát onnan valamelyest. Uh, uh, uh, szóval tett uh, valamit. De az egy nem egy mai történet. Nem, de azért annak mindig híre van. Tehát ha más nem az édesanyjának volt kedvenc nótája, aztán az omega. Az omega azért egy. És nagy... azt mondják, hogy az atrunkos. Igen, igen, Aha. igen. Még azt se tudják talán, hogy hogy nézek ki, mm. de az a. Mm. Aztán az omega. Az omega az tényleg egy nagypályás történet volt, és ők nagyon-nagyon uh, sokat tettek hozzá. Hogy, hogy ez a dolog működjön, hogy ennek a dolognak, mert mi a fontos, hogy hitelem legyen, tehát hogy ennek hitele van. Ha azt kérdezem tőled, hogy bokáig, az ágyékodig, a melbimbódig, vagy a szemüvegedig, vagy ebben a közegben, most 2022-ben, akkor melyik testrészedet jelölnéd meg? A szemüvegemet. <laughs> Ennyire. Igen. A, de hagyd valamit, kihagytam, de te fogod tudni. Hogy? Tehát ez a két dolog nagyon. ez volt a szakma. Bocsánat. Igen. De nekem volt egy mentorom, úgy hívták, hogy Dévény Ádám. És a Dévény Ádám számomra mindent jelentette. Meghalt szegény vele írtunk egy csomó notát. tehát ő írt egy csomó notát. tehát egy féktelenül tehetséges ember volt, és féktelenül tisztességes. Tehát az Ádám egy, egy az, ö, olyan egy szoba lakásban lakott, ahol vécése volt, ahogy ő, én mondom ezt elnézést, ő soha nem adta el maga, élte a maga életét, na kaptam én zöldet kéket tőle, és meg is érdemeltem. Tehát a nagyon nem tudtam eltévejedni, mert jött a telefon, vagy a személyes... De a vagy... senki nem vett, tehát vagy igen. Tessék? A helyesen senki nem vett, tehát vagy igen. A Rádában nem lehet átvenni. De a szónak abban az értelemben. hogy tudja. bárki rátelefonáljon, az már nincs. Vagy van még? Van egy baráti társaságom, de ők nem szakma belélek. Nem, a dévény egyisten volt nekem. Tehát a, a dévényi az, az, az valami olyan volt, ami, ami az megfejthetetlen. Tehát, tehát gyerekkorunk óta együtt, és, és tőle mindent eltűrtem és elviseltem, mert 90 ban igaza volt. Oké, okay, ha megkérdezik, hogy mi van a telefon, a kezemben még lesz szerepe. E, szöveget írsz még? Nem. Érdekes. A Omegának egyedül az utolsó testamentumlemezen. Annával beszélgetünk, és az Anna is kérdezte, hogy de András, miért nem írsz nekünk szöveget? És miért nem? Mondom a választ. Anna, sokkal jobb vagy. Hát most már illopok tőled, hát most én kezdjek el. Magadnak mikor írtál utoljára? A rossz a szemem, cukros vagyok. Oké, okay, rendben már van. Pillanat, nem, tőle, de... Ha vak vagy, a vagy süket volt, de írt zenét, egy vak is írhat szöveget. E, e, nem a kezed Én le. inkább gondolatokat írok már. E, ezek a gondolatok mindig úgy néznek ki, hogy aztán amikor írnom kell szöveget, ezeket veszem elő, de úgy effektív már régen, nem igaz, két éve írtam utoljára szövegeket, e, szövegírás. A szövegírás is egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez is egy szakma. Ezt is lassan tanultam meg. De, mert amikor az elején kezdtem, és írtam ezeket a botrányosnak mondott szövegeket, hogy állva pizsileg a ezeket, akkor én ezt ilyen őszintén a kolindából, abból az értelmiségi társaságból jövett, vetettem papírra. Hát aztán később tanultam meg, hogy fontos a bemondás, meg sok minden fontos, de... de, de a... Jó, akkor egy ilyen teljesen ide nem való kérdés, csak így összevisza jutnak eszembe a gondolatok, mint általában az embernek, csak megengedem azt a luxust, hogy így is kérdezzek, Miért költöztek a szüleid vidékre? Azért, mert az édesapám katonatiszt volt, és őt helyezték. Aha. És ahogy őt helyezték, hol itt én nagykanizsán születtem, Budapesten jártam iskolába, ők leköltöztek Kiskóhalasra, oda helyezték. Jó, hát annak idején, amikor a te édesapád katonatiszt volt, azért a katonatisztek inkább voltak vonalasak, mint nem vonalasak, ugyanez rád nem vonatkozott, ebből családi konfliktus nem volt, vagy én ezt rosszul látom? Nem, csak az volt. Csak az volt azért, mert a, mert a faterom egy, ma már bánom, hogy nagyon sokszor összeveztünk nagyon csúnyán, és hát én voltam a szemtelenebb. Tehát persze, hogy vonalas volt, tehát abszolút vonalas volt. és egy szegény srác volt, akit az a rendszer kiemelt, katonatiszt lett, valószínűleg... Halezedes. Valószínű, hogy ő úgy látta a világot, hogy annak idén a, a hortista katonatisztek milyen jó éltek, ahhoz képest kiemelték, ő is az lett egy, egy hát egy tisztességes. Hány éves korodban maradtál Pesten? Én 16 ban 15 évesen. Ez hogy a pitlibe van, hogy ők elmentek, te meg itt maradtál? Kinél? Ebből is. No, három mondat erről, ne több, mert romantikus. Iszra, <gül> Magyar elsírom magam. Iszra, nem annyira, iszonyú rendeztem, hogy én nem akarok iskolásolni. Tudtad, hogy iskolás hol van? Persze, hát miután melleköltöztünk. Mert nyáron azért jártam haza, így ismertem meg Dénajda Jószt, aki iskolás Tudom. No, szóval visszatérve, a, a, én nem akartam menni, és ugye abban az időszakban, nem tudom most hogy van, ha te iskolásol laktál, akkor Budapesten nem járhattál gimnáziumba. Mert a helyi gimnáziumba hmm. kellett járni. Ezért én híradásipari technikumban jártam, iratkoztam be, vagy felvételiztem, mert az volt Budapesten. Így maradtam Budapesten. Először? Kiné? Kollégiumba. De hát a kollégiumból kirúgtak. És megengedték, Már kik? Hát a katonatisztek nem... Jó, nem szeretnék, nincs olyan, hogy az katonatiszt rasszizmus, ha az ember azt gondolja, hogy egy katonatiszt nem hagyja a gyerekét egyedül Budapesten, vagy nem rakja kollégiumba, de ezt hogy, hogy ki tudtad vívni? De én azt hiszem, hogy annyira azért ő nem volt kemény, és hát nálunk a családban is azért a, a döntőszava anyámnak volt. És anyám pedig, hát ő meg úgy mellett állt, belátták, én hisztérikusan nem akartam vidékre költözni, én Budapesten akartam lakni. És így maradtam a kollégiumba, ami hát nem volt egy könnyű dolog, mert abban az időben, akkor én nem tudom, milyenek, négy óráig volt kiárás, és hogyha az iskolából, mert Újpestre jártam iskolába, elkésztem, akkor is megbüntettek, pedig az iskolából mindegy. Kollégiumban laktam, és 68-ba kirúgtak a kollégiumból, és akkor albérletbe kerültem, és hányódtam. Ja. Hogyan jött a gitár? A gitár? Hiszen te zongoráztál. Így van. A, a... Meg ez is, ugye... Ez, ez szintén nem fér a fejembe. Ezek ugye a te szavaid, Te azt mondod, hogy rendes polgári neveltetésben volt részed a zongorával. Ez úgy a katonatiszt és a polgári neveltetés, amit te eddig elmondtál, azok valahogy ütik egymást. E, hogy segítsek! És akkor gondolj bele, az egyszerű szegény házból katonatiszt lesz. Aki nem zongorázott, de zongorázzon a fia. Ahogy mondott, tehát ő látta, hogy az úri fiúk hogy élnek, a polgárfiúk hogy élnek, tehát nekem zongorázni kellett, és akkor én zongoráztam. Én előbb zongoráztam, mint, mint írni-olvasni. Írni tehát egy öt Kis éves koromban már zongoráztam, és akkor a, a játszottam egy darabokat, tehát Hát nagyon szépen öltöztettek. Hát gondolj bele. Ez meg is látszik, most is rajtad. Te, a rendben, én úgy szégyeltem magam néha már fiatal koromban. Azt nem feld... mondja, de, de rólad nehéz elképzelni, hogy szégyeled magad. Tudom. Tudom. Mostanában, amikor például így, így, így 70 évesen mondjuk egy mozgó lépcsőn e, jövök le, és akkor egy fiatalabb így csaj megnéz, akkor úgy nézem, hogy lepisültem a Andrágonat, hogy mi az Isten néz rajtam, tehát van még szégyenérzetem, volt is. Az egy más kérdés, hogy az ember hogy, hogy takarja mindezeket, tehát visszatérve, azért mondom, hogy szégyeltem magam, mert hát anyám még az ő ízlésük szerint öltöztettek szép ruhába. Tudod, ez a hajrá repülő itt a vit persze. Oké, okay. de hogy jött a gitár az zongora után? Az már magántervezés volt, az a középiskola klasszikus, és akkor én szólógitározni kezdtem. És illetve basszusgitáros? Az, az, csak később. Szólógitározni kezdtem, mert akkor a Shadows, meg a Spotnix, meg ilyenek mentek, és akkor én azokat tanulgattam. Miért? Mert amikor apáminknak elsírtam, hogy kell egy gitár, akkor kaptam egy ilyen hatúros, nagyon szar akusztikus gitárt. És akkor ott kezdtem. Jó, de azt áruld el nekem, hogy ez az egész, ez hogyan vezetett az életed X szakaszában ahhoz, hogy te TS üzletágvezető voltál, vagy nem voltál üzletágvezető, de valami TS. Főágvezető. vezető Főágozat elnézést, vezet, bocsánat. A következőképpen, ugyanis akkor iskola, főiskola, melyik villamos erősáromú automatika, egy konnektort nem tudok megszerelni, de hogy ne vigyenek el katonának, elmentem. És, mindig, és nem is voltál katona? Nem. Nem, nem, nem voltam, mert testi gyengeség miatt felmentettek, de, hogy jövök, de de a lényeg a lényeg, hogy hát azt nem szerettünk volna lenni, és mindig a... Én is voltam. Hát, de neked könnyű, mert egészséges vagy. A, nem mondta, azt, hogy te akkor beteg voltál. nem bajom nem volt? Hát azért. Na, a lényeg a lényeg, hogy... És mindig az emberi kapcsolatok. Tehát valójában az iskolában ugye gitár, meg basszusgitár, a basszusgitár akkor még nem. Elmentem a Kolindába, mert a főiskolán, a pattársammal megismerkedtem, ez Molnár Feri volt, aki még a kája csövet is jól meg tudta fújni, kavall minden, és ő vitt le egy ilyen kvázi népzenei zenekarhoz. Ez úgy történt, hogy a vízöntő együttes akkor szétvált, és hirdettek. És akkor, és akkor a Feri levitengem, engem is, de ő maga oda ezzel a furujájával, a kavallal, dudával, mindennel, és őt felvették. És akkor ő protezsált, hogy akkor itt a haverom, aki. És akkor, hát akkor basszusgitár. de nem basszusgitár bőgő. Tehát én, mondták Lulú bácsihoz, jártam, abban az időben ő egy ismert ember volt, mert ő írta a basszus a iskolát, és hozzá jártam, és akkor el kellett kezdeni tanulni bőgőzni, és akkor el is kezdtem. Ez egy nagyon szép hangszer. A gyönyörű, de hát mi volt ott is a probléma? Hát egy ennél ennek a felében éltem albérle, albérletbe. És akkor nekem ott kellett bőgőznöm. És kocsisnak se volt könnyű zongorázni a lakótelepén. Ebben igazad van, de az én barátnőm mondta, hogy ő miért nem egy furújással ismerkedett meg, miért egy bőgősen, mert hogy beraktam a bőgőt, ma nem maradt hely. De mindegy, csináltam a bőgőt, na így kerültem basszusgitárügyben, bőgön keresztül, de hát ott a Kolindába bőgőzni kellett. És hát volt konkurencia, mert a román Péter, ő egy kitűnő zenész bőgös. Ő hallgató és néző. Várjál, és a Péter. Hát egy tündér volt. Tehát Péter nálam klasszikus, sokkal jobb volt akkor is, most is, de mondta, hogy ő kongázni akar. Úgyhogy Andécs kár, te fogsz bőgözni. Mondok, Péter előtte, igen, én bőgöztem, ő kongázott. Kitűnő ember volt, tehát Jó, Kössük össze a jelennel. Mikor bőg bőgöztél, zongoráztál, basszusgitároztál, szólógitároztál utoljára? Én elmondom neked, hogy mi az élet nagy baja. Gitárom is van, nagyon jó erősítővel. Basszusgitárom is több van, már nincs. Zongorám is van öt éve. Miért? Nem tudom. Nem tudom. Valahogy... Mit csinál egy zongora, hanem fúj? A például, amikor a trikómat kimossák, akkor ráterítik. Figyelj, azt nem lehet, most anyámból indulok ki, nekem csak egy egyszerű Förster pianinom volt, tehát ahol nem lehet rárakni. Hát itt rárakják, sőt... ez meg... egy nagy páncéltőkés is? Vagy? Nem, nem, nem, ez egy, ez egy viszonylag módos Roland zongora, elektromos, de azért... Hát ez az nem komoly. Jó, tehát lehet ne, rá. Nem, egy nincs? Nincs, hát hogy, a ne viccelj, nem, nincs, de... Mit csinál a gitárben, van a tokban? És alkalmanként kinyitom, még az irodámban is van gitár, gyönyörű. A következő helyzet azért egy picit több. Szekeres Tomi nagyon jó barátom, és én minden szombaton nála ülök, itt a szomszédotokban és akkor azért úgy gitározgatunk. És rá kellett jönnöm, hogyha a Szekeres Tomi is gitáros, meg én is, akkor valamelyikünk nem az. Tehát euh, tudod, ma már így. mikor volt a fénykorod? Nekem? Most van. Mert most végre abból élek, ami ez Miben ez? marketinges vagyok, ezt így hívják. Euh, marketinges vagyok, és elég sok minden rendet tudtam úgy befolyásolni, hogy az a pénzt is lehet keresni. Egyszerű. Mondj egyet. Mondok egy újat, jó? Például most olyan, olyan euh, csomagolt kaját akarok piacra dobni, ami a gluténérzékenyeknek a cukorénzékenyeknek. Poliester vagy? Én? Igen. Én... Azért a csomagolt kaja és a basszus gitár, az nem ugyanaz. Figyelj, te, te dobtad fel mellé melléküzemát. Igen. A, az a következőképpen jött össze. A 70-es években főiskola Zsögezsa, és találtam, ez a Molnár felé egy nagyon okos ránc volt, egy olyan munkahelyet, amit úgy hívtak, hogy villamos biztonság technikai fölülvizsgálat. Ez azt jelentette, hogy megkaptunk bizonyos intézményeket, iskolákat, óvodákat, akármilyeneket, Az villamos biztonság technikailag felül kellett vizsgálni. Ilyen jegyzőkönyvet és érintésvédelmi jegyzőkönyveket kellett csinálni, de nem ez volt az okosság. Hanem akkor már TS melléküzemák szinten ezek be voltak árazva. És mondjuk egy ilyen vizsgálatért lehetett 60 ezer forintot kapni, a TS melléküzemágás. És? És egy 4000 forintos fizetésére, ha ezt januárban megcsináltat, saját többet nem kellett bevenni dolgozni, meg egész évben ez a csomagolt kajához? Mondom. Azt is csináltam. És akkor közben haladt az élet, tehát mindig is nyitott voltam arra, hogy... De ez nem válasz. Honnan jöttek az ötletek? Hát... Nem. Nem, én azt gondolom, hogy nem. Én buktam már meg vállalkozást, tehát nem minden sikeres, ez se biztos. A környezet adja ezt a történetet. Tehát, Jó, akkor az a kérdés, miért ezért ezt te igazán? Mert ugye a leírás alapján ezért ez egy elég széles spektrum. János, nagyon őszintén csak fiolának vagyok hajlandó Ismerjük azért. Ne, ne, ne, ezt te meg fogod érteni. Mert ez a közönség érti. Én azért nem maradtam kint Amerikába, mert azt mondtam, hogy ha valamihez értenék, már kimaradtam volna. De Magyarországhoz, akkor valamilyen módon nagyon értesz? Igen. Igen. Ezt azért viszonylag könnyebb átlátni ezt a történetet, miközben nem minden szegletét szereted. Természetes. Ezzel együtt. Ezzel Te együtt. természetes. Tehát nem biztos, hogy New Yorkban nem tudnád kitalálni ezt a gluténmentes izét? De ehhez dumok el. Tehát ja. a, a, az angolul megbeszélek, de, és a, ahogy a lányomnak mondtam, hogy, hogy amikor az unokám, mert ők már az Egyesült Államokban élnek, és amerikai állampolgárok, és akkor amikor így beszélgettünk ezen a látható telefonon, mit tudom én, hogy hívják, és akkor mondja a, a lányom a unokámnak, hogy beszélj nyugodtan a papával angolul, mert a papa jól beszél angolul. A második mondatnál az unokám úgy oda az anyjának, hogy a papa nem is tud angolul. Kész. Tehát az az angol tudás, ami nekem volt, mert mindjárt válaszoltam, hogy de azért a repülőtéren a fekete hordánál meghaltok, az arra nekem jó, de erre nem. Úgyhogy ez így, így alakult ez a Rendben papíról. van. Akkor váltsunk, átváltuk a telefonomról papírokra. December 27-e ez a mi arénánk, ez nem O2, ennek annyi neve van, mint a nyavaja, Budapest, Paplászló, még lehet, hogy egyszer egy harmadik nevet is felvesz, 17-én szombaton fellép Ákos elmészere. Nem hívott, de lent voltam győrbe, megnéztem. Emiatt voltál? Vagy ettől független voltál győrben? Nem, nem, miatt mentem le győrbe megnézni, lepével én nagyon jóba vagyok. Elnézés, ezt tudnom kell, ki ez a lepe? A Lepe az Ákos és programozója, és a Lepével jobban vagyok, és akkor a Ákos felhívott hogy majd beszélgessünk valamiről, és akkor mielőtt majd beszélgetünk valamiről, elmentem megnézni őket, és akkor megnéztem az És amiről beszélgettek, az ezzel kapcsolatos? Nem, egyáltalán látni akartam, hogy az koncerten hogy néz ki, hogyha majd beszélgetünk, akkor tudjuk. De mondani? majd erről fogta beszélni, vagy a gluténmentesről? Nem, a gluténmentesnek el semmi köze, az egy marketing munka. Azt, Értem, azt, azt, kérdezem. Értetelek, János. azt kell tudnod, hogy sokkal inkább az úgynevezett tömegkommunikációt tanultam meg ebbe a Rakendró szakmába. Tehát, hogyha más trendet, teszek mögé. Akár egy csomagolt kaját, akkor is rendben. a kommunikáció rend, rend, hasonló. van. Egy slágert eladni, legalább olyan nehéz, okay. mint egy dobozkaját. 20-án szintén decemberben paplászló László Nightwish. Nem megyek, nem. Nem, nem megyek. Rendben van. Segítek, János. Jövőre júniusban Rámstein, Rámstein koncert lesz, VIP vendég leszek. Rendben van, de én nem tartunk ott még csak december 28-ban van. Első... Első emelet 40. születésnapi nagy koncert. Most pénteken találkozom a kikivel egy születésnapi bulin, személyes, már meglátjuk. Egyelőre nem hívtak. Jegyet venni? Na, hogy mondjak erre valamit. Minden egyes fiatal zenekar, akárhova megyek, egyet veszek, nem kell, hogy felírjanak. A sztárokra nem veszek egyet. Megértem. Charlie? Semleges. Nagyon kedvelem a Charlie, de semleges, nem érdekel. De milyen Voltam már. Hogyan vagy ezekkel az emberekkel, inkluzíves saját magaddal és az életkorukkal? Nálam nagyobb, demiér rajongó, kevés volt van a föld kerekén. A keken láttam először olyan állapotban, hogy nem tudod fellépni, és akkor ezt még gyerekként nem is értettem. Aztán pár éve láttam, talán a Ferencvárosi Művelődési Központban, de valamilyen módon Ferencvároshoz kötődött, mert, mert kitüntették. Két ember segítette, és én nem szívesen néztem oda, és ez most nem az életmódjával, semmi. Egész egyszerűen azzal a Demjén képpel, és ezt érteni fogod most, viszont most te, András, nem fért össze, azzal, az a Demjén se fért össze, aki ott volt, az alkoholtól a állapotban, de az még mindig sokkal közelebb állt ahhoz, mint ahogy láttam. Aztán valahogy elhagyták, mert mint hogy elálltak mellőle, és ének, vagy talán nem éneket, vagy mondott valamit, nem tudom. De a szívem esett meg rajta, és én nem akarom, hogy a demi nem megessen a szívem. A, a dolgot értem. Csáli most volt 75 éves, és tette egy nyilatkozatot, hogy minden rendben van, anyagilag is, végsősen, nagyon magányos. Ezek az emberek rendkívül magányosak. E és a magányukból adódóan már csak a színpadon érzik jól magukat. A ahogy egy ilyen sztár fölmegy a színpadra, e én, meg én meg akkor leszek magányos. Mert ugyanezt látom, vagy én azt látom, nem ugyanezt, mint te. Én azt látom, hogy <gül> hogy nem kellene ezt már a bajni. Tehát én is ezt látom, hogy nem kellene. Na de ez sem én egyszerű, ő dolguk. De most szombaton valószínűleg Brodyra leugrom, mert a brody már nem kell a bajni. Mert a Bródi olyat csinál. A, a Demi meg olyat, a Charlie meg olyat. Ö, ja, Bródi az amigél csinálja, és jól áll. De Mi a különbség a Brody és a Demé Az, és hogy a Bródi egy szociális jelenség is egyben, most hagyjuk a politikát. Nem, értem. Ő egy, ő egy, egy tehát, ami a, tehát a Brody nekem most még egyszer elmondja, hogy ne várd a májust, kedvesem, nekem még egyszer tetszik. Ha Csári elmondja, hogy épp Duklaviszkivel, már hallottam. Ha a Brody elmondja... a van a is hallottam. E, így van, pontosan így van. Tehát, tehát, tehát a, a brody még mindig elhiszem hogy elnézést, megütöttem a számomikrofonat. A Annyi baj? Jó. Szóval a brody még mindig elhiszem, hogy mondani Azt hiszik, akar. Azt hogy nagyot ütött a szíved. Igen? Igen. A brody még mindig úgy érzem és elhiszem, hogy mondani akar valamit. A legújabb lemezét is meghallgattam, azokat elkérem. Meghallgatom, mondani akar valamit. A másik két sztárral nagy tisztelettel az egy az egy az egy zenei produkció. Értem, de ha itt maradunk, akkor a szövegeket is egybe tudod ebetni, a mostani szövegeket, és a korábbi szövegeket, és most a Brodin tartunk. A Brodinak, amikor ez a utolsó konfliktus helyzete volt, akár a Szörényivel, akár a ezzel a főiskolával, és így, és így, és így, akkor csak annyit mondtam, hogy jaj a győztes forradalmároknak, mert nagyon nehéz forradalmat játszani állandóan, és... És, és ő pedig játsza, és a Brodinak mindent meg kell bocsátani, mindenféle hatágnak. De a múlt miatt? Nem, a Brodi valaki, az Isten áldjon meg, hát, hogyha Nagyferó, Nagyferó is barátom, és még Nagyferó is azt mondja, teljesen ebben egyetértünk, azt mondja, hogy nem, hát a Brodi az valaki. De figyelj, a számból vetted ki a Nagyferót, és szintén a munkámnak köszönhetem, hogy megismertem ott lesz el 2023 2023. 2023, 2023 április 28-án a Barbonekrában ahol a Beat fogja ünnepelni a 45. születésnapját. Biztos hívva Ferő, Hogy mondjam neked... Akkor erre is mondok valamit. Légy, Most augusztus 23-án csináltam egy koncertet, megszerveztem, összeraktam, Guido 70 címmel, ahol ez a korosztály, ez a garnitúra, közel 70-esek, Lord együttes, Kartágó együttes, és Nagy Nagyferó, és Gidó Falvi Attila, és... szóval csináltunk egy koncertet, a trackbet. Talán ez volt az utolsó ilyen nagy koncert. A track teljes egészében tele volt, nagyon sokan voltak kíváncsiak rá, és egy érdekes dolgot vettem észre. Igen. A Lord Együttes énekesének ö, a dalait ez a harmincas közönség már sokkal jobban tudta, mint a Ferunnak a Jerikót, meg a Farkast, meg... Én a nem Kofi. ezt kérdeztem, én téged kérdeztem. Hát a Ferunzol a hát nem az, hogy a közönség... Mindjárt mondom. Ez történt. Ferro, A Feróval én teljes egészében elnéző vagyok. Ahogy szoktam mondani, mint a maradónánál. Tudom, mint a messzinél. Az a tízes, ha ott a tízes, nekem az is tetszik. Szóval Egy bevethető? Nem, nagyságrendi különbség van, pénzügyek különbség nem, van, nem de, azt de, de, de a nagy ez ez tényleg egy jelenség. Ő olyan, ami... De szívem az Isten áldjon meg, én értelek téged. És az érzelem az nagyon nagy úr. És itt de, csak ez működik. De az érzelem benned pro kontra nem működik, csak pró. A feróval kapcsolatban? Nem, ezekkel az emberekkel. Tehát, de, de, de értettem a kérdést. Igen, jól mondod. Engem a vendéglátózene nem érdekel. Férhet ezt? Nem, még se értesz. Ha te, egy, ért, értet, pillanat, értet, ha te egyszer valakit megszerettél, akkor az már nem tud semmi olyasmit csinálni, ami által elveszítenéd? Nem, nem, nem. Ez így nem igaz, de akkor én meg úgy egyben válaszoltam erre a történetre. A Brody jobb nagyferó mind, az összes többi nekem kvázi jó vagy rossz minőségű történet, és hogyha a nagyferó hibázik, és persze, hogy hibázik, É, igen, neki megbocsátok, mondok még ilyet, jó? Nálam ugyanilyen Presser Gábor, bár ő nem nagyon hibázik, de Presser Gábor. Tehát nálam a Presser Gábor az egy, az egy intézmény, ez egy más történet, mert ott voltam a koncertjén, megtiszteltetés, meghívod, ott voltam, leültem, nagyon tetszett, nagyon jó volt. De mondok egy egyszerű példát, hogy mit szeretek én. És akkor volt a Dusának a 77 Ott 70. voltam. Na, mi volt a legnagyobb, és ebben minden benne van megkérdezték tőle, hogy véleményes szerint, melyik a, leg, a legjobb sora, amit ő valami ha írt. Emlékszem, itt válaszolt? Nem. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Igen, de... De ebben mindenben nem volt. Igen, de itt most kivételesen olyan szituációban vagyunk, hogy mind a négyen emlékezhetnénk rá, bár szerintem a Kurtás, aki jelleg kezeli a gépet, eh, könnyen lehetséges, hogy alud, de nem akarom igazán megbántani. Eh, hogy... Eh, de én már csak azért is elmentem a koncertre, mert utána a dusán vendégem volt. És kérdeztem a dusán, én egy nagyon nagy presszer rajongó vagyok, de azért az itő koptatja. Nincs de. János, hagyd segítsek, nincs de. Az az ember, ha ugyanez megmondom miért. Jó, te mondod. Nem, mondjad előtte. De figyelj, de ott is elfogult vagyok. Tehát, tehát a mondatai, amikor úgy felhívjuk egymást, és beszélgetünk, és tehát ott is a minden de, napok... de, de, de drágám, komolyan, Tehát most arról beszélünk, hogy az apánk az nem tud olyasmit elkövetni, hogy vele szembeforduljunk, mert az apánk, ha van egy olyan idol, mint a presszer, aki idol, az nem tud olyasmit elkövetni, hogy vele szembe forduljunk, és lehet, hogy veled szemben a gyerekkori dac működik bennem. Én ezt nem tagadom, és erre nem vagyok büszke. Ez a gyerekkori dac azért alkalmas arra, hogy idolokat döntsön még akkor is, hogyha ezzel adott esetben az idol, vagy az ő rajongói körének kivívom az antipátiáját. Elfogadom, tudom, miről beszélsz mert tette, de már egy párszor, hát te voltál az, aki a kóborba is belerugott, finoman szólva, mert Mi valami olyan? nem tetszett. Az lehet, de én nem emlékszem. Én nem jó mondom, isternek, jó, volt nem a lényeg a de lényeg... nem az, nem, De nem az utolsó pedig. Ja, nem, de régen, Akkor nem. ő medve volt, tehát. Nem, nem, nem, régebben, és a dolog egyébként. De is visszatérve csak, hogy konkrétak legyünk. Ugye én azt kérdeztem a Dusántól, és azt sajnos vissza lehet keresni, mert az ugye nem volt olyan nagyon régen, tehát nem tudom mennyire működik jól az emlékezetem. Reméjük, hogy nem csinál magamból partizánt, miközben nem voltam az. Én azt kérdeztem tőle, hogy nem vitte el a sót a pressze, miközben az ő születésnapjáról van szó, és erre nagyjából azt válaszolt emlékeim szerint, elnézést, ha rosszul emlékszem, vissza lehet keresni, abszolút me a kulpa, rosszul emlékszem, hogy hát mi szeretjük a Gábort. De attól még én ott, azon a koncerten a dusára lettem volna kíváncsi, és hát a dusám és a presszer aránya, hát ott feldőlt volna a színpad, hogyha ezt mérni lehetett volna. Akkor hogy segítsek nekem. Segítsek. Omega. És akkor meghaltak a mekiék, és csináljunk egy nagy Omega emlékkoncertet. És akkor a tippadók, különféle szervezők és más egyéb hozzászólók. Az őrizet Péter? Nem, nem, nem, azt megcsináltam. Az egy külön dolog volt, azért volt ott. Itt Budapesten a a MVM és És akkor jöttek a tippek. És mondták a neveket, aki ma él és mozog, és nagypálya, és stadion töltő, az mindenki bajlövőben. És Presser Gábor. De véleményem szerint, akkor ha Presser, akkor a, ő mit fog szólni, ő, a Presser vajon ő vele, ő. Vele. És akkor jött a mondatom, ami válasz neked is. Gyerekek, addig hallgattam. Ha Presser Gábor ott van, akkor tök mindegy, hogy ki van még mellette. Ha meg a Presser Gábor nincs ott, akkor megint tök mindegy, hogy ki van ott még a színpadon. Ez ilyen egyszerű. Ha egy Presser Gábor meghirdet egy 77-es Dusán koncertet, akkor ott a közönség nagy tisztelettel a Dusánra Presser Gáborra megy. Jó. Na most, azt, hogy azt ők hogy agyusztálják, öh, Omega. Játsszuk vissza az omega -t. És akkor az Omega együttes. Én Őri Szentpéteren úgy tudtam ezt a dolgot valamilyen módon kezelni, hogy ö, különféle fellépő művészek, mindenkinek kellett játszani Omega nótákat, és így, és így. Valamint a cikiékféle Testamentum zenekar az úgy játszotta el a gyöngyhajú lányt, hogy a kóbor énekelte, elővettünk egy koncertfelvételt, énekelte, és a videón ott volt a kóbor János, és ő énekelte. Pont. Kobor János egy pillanat alatt elvitte a show, természetesen, tehát ez De ez évidens. Így van. Na most a Presser Gáborral. A picit felhívod a színpadra. Jó, a... de ez nem jó példa. A Kóbor akkor már halott volt, akkor... Uh... Akkor János, akkor tessék, jött a szakmánkba, ketten szervezünk egy bulit. Hogy csinálsz olyan bulit, ahol ott a Presszer és nem ő a só? Mondok egy... Ha valakinek a születésnapja van, András. Mi, akkor a Dusán énekel? Nem, de többet van jelen. És mi csinál? Én nem tudom. Beszélgetnek vele, elmesél történeteket, hogy hogyan születtek azok a dalok, nem csak a ná vagy akk adott esetben ez. De ez nagy duma volt, ez tetszett. ezt tetszett. És tudod, hogy mennyire? Lemerni írni azt egy dusának, aki azt írta, hogy láncra fagyott hintából óvigyázat érre a mamába, hogy na, na, na, na. szóval ez geniális volt a Presser egy kolosszális zseni, és a, a Dusán a maga nemében ugyanaz. A legjobb tehát... magyar szövegíró, tehát ha valaki... Jó, hát azért az Adam is se felejtsük el, ne, és itt ül egy a... harmadik Te is. A Dusán, ne Dusán olyan sorokat írt... De az Adam, az, azért az Adam is nem adom, az, az LGT. Az, az, az Adam is az bítszerző bízz, az volt, tehát le a kalap, a lancsa előtt, ő szerző volt, hát onnantól kezdve azért már... már ezt kérdezte tőlem egyszer még a bródi. Hogy van az, hogy a mai fiatalok? Hát a pásztor Annának olyan szövegei vannak, hogy... hogy... Ez így igaz. érted szól a... Jó, maradjunk a pásztor a, Ugye annak idején, amikor te fiatal voltál, mindenfélét csináltál, és az a kérdés, hogy a Dancing with Stars, vagy a nem tudom micsodának... A, voltak-e megfelelői a szónak abban az értelmében, hogy én megkérdezhettem, hogy a trunkos, akiben én szerelmes vagyok, mert úgy tud énekelni, gitározni akármi, ahogy gitározik, azt hogyan rombolja le egy olyan műsorral, mint ez a táncogás a tv 2 Volt ilyen? Én emlékezetem szerint nem. Nem, nem. Botrányaid voltak, amitől én még jobban belét szeret. A kérdés az, hogy ez... A te szemedben, tehát én nem tudom neked jól elmondani, ha te itt most frakban lennél, az se zavarna, ha szartlapátolnál, az se zavarna. De, és gyerekkoromban, amikor ott volt a demnyén, akkor zavar, de én így képzeltem el a rockstar-t. De azok a rockstarok, akik valamilyen számomra összeférhetetlen módon vannak jelen a média világában, azok úhatatlanul kihatnak akkor is rám, hogyha közben azt a csodálatos dalt éneklik, amit te felidézel, velem van a baj? Is. Dehogy is. Tehogy is, és a világgal sincs baj. Figyelj de, Mozart is hőzöngött egy darabig, majd... Metzen de a most túr... ne, nem, nem ennyi... Figyelj de, bár, de, de fi a -e, túrát... nagyon öreg vagy, de a Mozartot nem ismerted. Jó. Metzen... Hogyne, nagyon jól. Nagyon sokat olvastam. Versz... Na, -e? visszatérve. Mecenaturát keresett. Valójában a bítés és rock korszak addig időszakig, ez az egész dolog egy ilyen ön, önjárós lát, figyelj ide, hát olyan szövegek születtek dalok, hogy, hogy szerelmes dal, ugye? Ontál. De én az életükről beszél. Még fogod érteni? Ma is születnek a szerelmes dalok, hányok tőlük, úgy, ahogy van, ezek a, az a kék az ég, zöld a fű, és a, a szívem elmentél, visszajöttél, megintem, megint visszajöttél, sírok, Hát azért az is egy szerelmes dal, hogy baby, baby, te nyomorult állat sohasem akartam különbetállni. Én ezt értem, de... Bárjál, János, ez az a kor. Ezt a mai korban úgy ismétli meg két kisrác, hogy úristen, ki ez a lány? Nagyon jó ő dolguk, de ne akard összehasonlítani magad ezzel a korral, mert egy digitális, hát a Matrix film ettől zseniális, hát ilyenkor már nincs is. Jó, akkor kérdezzek tőled mást, értem is, meg nem is én abban a rendszerben nőttem fel, hogy mindig Moszkva mondta meg, hogy mi lesz a végső szó, most pedig Brüsszelből mondják meg, hogy nekem mi a jó, ha nem tetszik, akkor jön a választás, tessék választani egy másikat, aki majd megoldja, mondja a nagyferő a Fideszről. De ez mondta, vár ez nóta vagy mondta. Ezt mondta, ez bár nóta lenne. Nem, ezt mondta. Ferélyet mondott? Egen. Kossuth Díjas. Az. Hát akkor meg. Érte. Azt nem kapják, azt adják. Ez se szabar. Gondolj bele, gondolj bele, név nélkül mindenki tudja, miről van szó. És akkor elmennek, és békemenet, és minden szinten állnak sorba a, a, a művészeink, és, és, és nekem nem eséljenek. minden egyes oda teszem az arcomat arról szól, hogy támogassatok. Ez erről szól. Hát ez ilyen. És ezért megsértődhet, aki akar, ez erről szól. Értem. És akkor ez, tehát akkor mindaz, amit én mondok, az abban nincs mit tenni. Egyrészt, másrészt pedig teljesen igazságot van az, Nagyferrónak megbocsátom, van akinek nem. Oké, okay, rendben hogy, van. Hogy tán. oktondi. Tehát nem a művészettel, nem ezzel van baj, hanem amikor olyan átlátszó már a dolog. De emberileg a dolog, akkor vegyük a német lojszit. Igen, hát ő egy generális figura. De ő nem megy oda. És elnézést a békemenettől nem ellene, csak most eszembe jutott valami, ahol nagy tömegek vannak. hát Németország egy nagyon rendes srác, zseniálisan csinált ezt az egész cirkuszt, és most, amikor megválasztották a az Artisziusz elnökének, akkor felhívtam, hogy Lózi ilyen nagy a baj. És akkor ő az miért? Hát mondom, nem, ez mostantól, ez egész más, ezt tisztességesen fogjuk csinálni. Mondom, Lózi, ettől féltem, már megint kimaradunk mindenből. Az előbb kérdeztél, mondom. Tehát azért volt TSM-eléküzemág, azért van marketing minden, mert effektív csak a zenéből nagyon nehéz megélni. Van az a pár. Könnyű Könyvzenéi arisztokrata, aki talán nem, megél, nem, nem, nem, nem él én, én ezt értem. És magamból indulok ki, nekem is számtalan dolgot lehet felrúlni. Most éppen ezen gondolkodom. Jó, csak hát te is megadtad a kulcsot, ehhez mind a közös múlt kell. Persze. Persze, és mondom, amit itt az előbb is mondtam, hogy, hogy valójában az, hogy például van egy hatalmi struktúra, Orbán Viktor vezetés, rendben van. Megválasztott a nép, rendben jó. Van. De egy Babos Gyuszi mielőtt meghalt, ő azt mondta nekem, valamiről beszélgettünk, és azt mondta, hogy valójában egy művésznek mindig lázadónak kell lenni. Na most ez nekem olyan, amit most jó néhány művész csinál, mint a jobboldali munkás. Aki kimegy az utcára és tüntet, hogy ő tessék jobban ki Tehát, vagy hogy van ez? És a művész, ahelyett, hogy elmondaná, mert minden... De stok... nem zavar ennél jobban. Tess, ennél jobban nem. Ez az ő dolguk, ő... Ez identitás. zavar? Tessék? Ez identitás zavar? Náluk? Öregkori? Olyan megélhetési probléma. A nagyfelől megélhetési problémái vannak? Nem. Úgy cüzámmen megélhetési probléma. Tehát úgy cüzámmen. Jó, értem, az egyik a magánya miatt énekel, a másik... Jó, nem, nem, nem. nem akarok... Énekel és magányos lett. Jó, mondj egy ember trunkos, és mindenkitől elnézés kérek, akinek megkarcoltam Presszer Gábort, Nagy Ferót, német Lojzit, ismerem a legkevésbé, a másik kettőt. Igen, rajongóik vagyok, többé-kevésbé tudják a hozzáállásomat, vagy hozzájuk állásomat, azt hiszem, nem is szeretnek olyan nagyon, a bródi különösen... Tettem érte. Kivel vesztél össze? Ebben a foglalkozási ártalomban? Ebben a foglalkozási ártalomban. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen senkivel. És tulajdonképpen nélkül? E, mert nem emlékszem rá. Nem, jelentős, jelentős, jelentős em, ja, hogy kivel veszekedtem. Tehát úgy összeveszni, hogy nem, nem, nincs olyan... A... Oké, okay, rendben van, nem. Kivel én, veszekedtél? hát az omegásokkal. Ó, az elmúlt 40 évben, sokszor, és sokszor komolyan. Tehát... tehát De mine? Hát azért számtalan dolog volt, mondok egy példát. A felcsúti koncertet én szerveztem. Uh -huh. A Mihály Tamás közölte, hogy akkor ő kiszáll. Égen. El tudod képzelni, hogy veszekedtem vele. Mit, mit mondtál neki? Misi, értem, akkor nem kellett volna elfogadni a Kossuth mert azt is ő kapták. Nem hogy a Kossuth díjal együtt jár, hogy fel kell lépni... Nem, ha azzal az ürügyen lépsz ki egy zenekarból, hogy, ő, hogy én most úgy nem elegánsan, akkor én ezeknek nem játszom, ha ezzel az ürügyen lépsz ki, akkor ezektől meg nem kell átvenni a kosudian. Van ilyen. Árult már el nekem, hogy te írtad, mert nem sikerült rájönnöm, de nagyon nagy a gyanú, hogy te írtad-e, először sose gondoltam volna, hogy te Ernyei Bélának szöveget írsz, te emlékszel még rá? Hogyne a zenét is én. Nem, a zenét írtam én. De van itt egy szöveg. Valami jó vagy mi volt a címe. Az elnyei garás. Igen, azt a Béla írta a szöveget. A akkor az, jó, akkor, akkor jól sejtem, hogy azt. Akkor nézzünk csak neveket itt a végén. D. Nagy Lajos. Mi van vele? Lajos? Pécelen él, alkalmanként beszélgetünk, és megy a Biki játszani. Tökéletesen megvan. Tóth Csaba. A Csabi az Németországban él, és ott nőtt fel a családja, mindene, ott él, ott dolgozik valamit. Tót Miklós. Meghalt. Most voltam lent a temetésén, meghalt fiatalunk. Hányos? 58. Húbert Tibor. Lent van kiskörösön, dobos, vele találkoztam a temetésen, de egyébként is találkoztam, ő még zenél is, egy Dixillent zenekarban. Jorgosz. Hát a Jorgosz, hogy <gül> Hogy mondják ezt, mi az Isten van erre kifelé, ott él? Azt nem tudom, annyi minden van Nehogy kifelé. nem. Az, az, az élet zöme van kifelé. Szentendrén. Szentendrén él, a, a balkán fanatik nevezetű zenekar csinálja a lepével ők ott a lepe is benne van ebben a zenekarba, alkalmanként elmegyek a koncertjére, imádom, mert egy szuper tehetséges, rendkívül jó izlésű festőművész. Knapik Tomás. A Knapik Tomi, eh, eh, ma reggel beszéltem vele, a következő a helyzet, ő továbbra is latin zenél, vele az történt, hogy született egy gyereke, aki autista, és nagyon súlyosan autista, és ez elég sok idejét leköti, és kitűnő apa, Szinte szóval egy tűnéri pasi. Ott volt el -e Mihály Tamásnak a temetésen? Természetesen. Sírta? Nem. Nem. Én egyetlen temetésen sírtam, vagyis egyetlen egy embernél sírtam, de akkor nagyon is te vagy a ludas, a Dévény Ádámnak. Igen, nem, a rám telefonáltál, és nem tud, nem bírtam magammal, ugyanis elkezdtél ott a Dévényi nyi játszani. Igen, ez így van. És, és hát nem, hát én mondom, hogy az én rajongtam, hát azért a belemenekülök az éjszakába. Azért csak azért, akik véletlen nem tudják atyhelyet, mert a mellettet vele írtam, közeli helyeken az ő nótája, hát egy csomó nagyon jó nótája volt, ami ismert, és nagyon sok, ami még jobb nóta, de nem ismert. Ne itt legyen a vége, Losoncipál. A palika súlyosan beteg. Nagyon régen találkoztam vele, agyvérzést kapott. A losonci pali volt a rossz frakcióban, míg a Tótmiki Méki Amerikában volt. Ő volt a helyettes billentyűs, aki amikor jött, 18-19 évesen, akkor még aztán amikor hazajöttem az Egyesült Államokból, akkor és később láttam, hogy ő politikus lett, pont. Ő jobbikos volt. Azt hiszem jobbikos volt, igen. Igen. Apát hányibet élt? 50 éppen, fú. most látom 84-ben halt meg 57-et. Túlölted? Messze, messze. És anyám pedig 29-es, ő, ő meg 56 évet élt, mert ők egymás után haltak meg, mert nekem az öcsém meghalta autóban esetben, és ebben haltak belaltak. Kész. Ugye, még mielőtt elkezdtük volna, elmondtad, ha te meghalsz, akkor hogy a hasnosítanak újra, mert te le vagy nemes a, Igen, azt mondtam, hogy engem már nem lehet még csak elégetni se, mert ö, Engem, engem egyszerűen újra hasznosítanak, tehát, tehát ez lesz a történet. Még a szemüvegemet is el lehet adni. Kedves trunkos, nem beszélünk évekről, mert ez ebben a formában farogság volna. Művész úr, milyen tervei vannak még Tele vagyok. Tele vagyok tervekkel, ugyanis még elég sok dolgunk van, ami azt jelenti, hogy, és ezt komolyan gondolom, mi én ugye háttérmunkás lettem, azzal maradtam, és a háttérből még sok mindent lehet csinálni. Az egyik legfontosabb, amit gondolok, hogy az omega hagyatékot feltétlen. Mert ahogy megkivel beszélgettünk azon a bizonyos beszélgetésen, ahol arról volt szó, hogy és a kislányára odafigyelek, hanem ne hogy Isten, ő megy el előbb, ő ment el előbb, Napóleon. Meg tudta bossejteni, ahol lehet? Nem. Nem, mert októni volt a halála, és nekem az irodán... Tel... Benne volt a forgatókönyvben. Benne sajnos. Benne. Hogyan létezik, hogy egy ilyen ember nem volt hajlandó beoltatni magát? Mármint arra gondolok, hogy akinek a, a világhoz való köze az... Tehát, nem egy buta emberről van szó. Én elmondom, hogy én erről mit gondolok. És biztos, hogy ettől fogsz kapni villanycsapásokat, hogy mit képzel magáról ez az ember, ez vagyok én. Én azt gondolom hogy a Meki 19-ről alapot húzott. Amikor a Benkő és a Mihály meghalt, akkor a Meki nagyon maga alá került. Ezt meg, Mert tudta, hogy ott van vége az egész ügynek. Próbálkoztunk, megcsináltuk a testamentumlemezt, nagyon nagy siker, ötszörös platira lemez. ezzel együtt a Meki elfáradt, és megadta magát. És, és megadta magát. Igen, megadta meg. Hát ezért mondtam, hogy 11. Tizenki... Tehát ha kézzel ragadtad volna és elcipelted volna, nem tudtad volna elcipelt? Nem tudtuk, a feleségese tudta, nem tudtuk. Ö, én azt, azt hiszem, hogy ő hagyott maga után egy ilyen isteni ítéletet, hogy döntse el a természetfelelős, is, hogy megy a többiek. Volt egy vannak. olyan pillanat, amikor ő ezt már látta, hogy ide halad? Még mondta is. Hm. Mondta is, de mondom, ez nem az a bizonyos öngyilkos, nem, nem. Jó, félrejtés, nem félrejétés, Elfáradtam, mert minden beszélgetésben elfárad az ember nem is, nem súlyemelés, hogy milyen munka van még a hagyatékkal? Itt tartottam, mekivel beszélgettünk, Napóleontól vettük, mert ő mondta Párizsban, hogy ha mi nem csinálunk magunknak díjadat, hívet, más nem fog. Tehát ahhoz, hogy az omegát ne felejtsék el, ahhoz, hogy az omega éljen és létezzen, nagyon könnyen felejtenek az emberek, főleg a könnyű zenébe. Eh, ahhoz, ahhoz ez a társaság sokkal-sokkal nagyobb társaság volt, sokkal-sokkal komolyabb társaság volt, mint hogy engedjem, elengedjem, és akkor eh, öt év múlva már szinte semmit ne tudjanak róla. Ezért hoztuk létre az omega parkot lent Őriszentpéteren, eh, ott omega múzeum is lesz, eh, ezért csináljuk a múzeumokat, most Aradó volt leg utaljára még most is van, és én, én nem csak, hogy szerettem őket, hanem nagyon-nagyon tiszteltem is mindazt, amit csináltak, mert utánozhatatlanak. Húr is az volt, meg ők is. Sose voltál frontember? Tulajdonképpen azt jelenti, a rossz frakcióba igen, mert nem a D-nagy konferált, vagy nem mindig, hanem döntőségben én rontottam az észre. Az életednek az zömét, ezt kérdezni kéne, bár én úgy látom, hogy mégse frontemberként élted le, és egy olyan pali benyomását kelted, és e tekintetben azért azt hiszen nem működnek rosszul az érzékeim, hogy ezek számodra teljesen egyenrangú szerepek, vagy egyenrangú élet, frontembernek lenni, és háttérembernek lenni, és ezt nagyon kevés ember tudta személyiség rongálódás nélkül megteremteni te azon kevesek közé tartozol, aki úgy tűnik, hogy így is önidentikus, és úgy is önidentikus. Erre adok egy választ. Én is feltettem magamnak a kérdést egy-egy nagykon Omega koncerten, hogy most úgy mondd meg őszintén, nem szeretnél fölmenni a színpadra, és mivel tudtam, hogy ez egy mondatom a Mekine, gyere, mi a el három, né? és őszintén válaszoltam, hogy nem. Tehát ez őszinte volt, hogy én nem kívánkoztam már oda. Ami volt, meg volt. nem. Ezt csak akkor tudja az ember, csak akkor tud. Válás után azt mondani, hogy már nem érdekes a felesége, ha tényleg nem érdekes. Mikor voltál utoljára színpadon? E... Komegán voltam, általában én konferáltam fel őket, ez voltam. Zenészként. A... a Lojzi hívott meg egy bikini koncerte és ott a a Magad mellett című nótában basszusgitároztam. Azt akkor, az egy pár éve. Nem, csütött, nem ütött meg? Nem, nem, nem, nem, nem, de őszintén nem. Tehát aktívan mikor voltál utoljára? Így szimpozott? Tehát mikor hagytad abba ezt a létet? 84-5 valahogy így. 80, tehát több mint 30 éve. 86-ban még az Omega-ba játszottam. Az, az életed van. fele? Igen. Nagyon sokat zenéltem, és akkor ott egyszer csak vége lett, és akkor... Ö, igen. A zenész, és a mondjak valamit, te soha életedben nem lehetél volna szintén ott a színpadon ilyen sokáig, mert a zenésznél egyszer csak a szakmunkás elválik a művezetőtől. És a zenészek nagyon-nagyon szép és tisztességes értelemben szakmunkások. És nekem az meg már akkor nem el. Az Isten tartsa meg 120 évig, köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm. Fantastikus, hogy puffó vagy. Tényleg.